Розділ 50 Вони обрали забитий дошками будинок зі зламаним ланцюжком на воротах і увійшли всередину, стрімко та рішуче, наче так і мало бути, а тоді обережно пройшли вздовж бокової стіни будинку на заднє подвір'я, до задніх воріт, які знаходились під тупим кутом до заднього двору будинку, розташованого через дорогу по діагоналі. Мабуть, не той будинок, який їм був потрібен, проте вони були вже близько. Ричар із силою виштовхнув всі часту панель із рами, і вони ковзнули крізь отвір. Вони були майже непомітними, окрім білого проблиску облич у жовтому вечірньому мороці. Вони пройшли крізь інше заднє подвір'я та перевірили кут огляду між цим будинком та сусіднім із ним. Вони не дійшли ще до одного будинку, бо метушня відбувалась у наступному будинку ліворуч. Між подвір'ями знаходилась огорожа, що зачинялася на ланцюжок. Її було легко подолати, за винятком хіба що дзеленчання та клацання металу. Ченд була досить вправною в цьому. Кращою за Ричера. Його статура була ідеальною для того, щоб бити пробоєм, а не виконувати гімнастичні трюки. За тим заднім подвір'ям, на яке вони щойно перелізли, доглядали погано. Правду кажучи, за ним не доглядали взагалі. Воно поросло бур'янами та травою, що висотою сягали стегна людини. На задній стіні будинку світилося одне вікно. Ричар сказав. За можливості тримай праву руку в кишені. Примусь їх думати, що в тебе є зброя. Це спрацьовує. Іноді. Вона запитала. Вони наркодолери. Він кивнув. Це як ті кафе, де ти можеш отримати гамбургер, не виходячи з авто. Вони використовують підлітків для того, щоб ті носили пакунки до машин, а звідти приносили готівку. Вони занадто малі для того, щоб сісти у в'язницю. Хоча цей закон могли вже і змінити. Він міг стати сучасним міфом. Особливо в Оклахомі. Зараз їх, напевно, вважають також дорослими. Вікно, що світилося, було з правого боку. Мабуть, це була вітальня чи щось таке. Ліворуч були ще одне вікно і двері, проте там було темно. Імовірно, там знаходилася кухня. Вони швиденько проминули невеликий газончик і наблизилися до дверей. Ричард смикнув за ручку. Замкнено. Тоді він відступив трохи вбік і поглянув у вікно похмуре місце, в забите сміттям та немитим посудом. З коренками від піци та порожніми бляшанками Редбулом та пивом. Ричар зробив іще один крок убік та притулився до стіни. Він подивився крізь освітлене вікно, лише мимохіть під певним кутом. Він побачив двох чоловіків. Вони розляглися на різних диванах, кожен ветеупився у свій телефон. Їхні великі пальці рухалися. Вони або бавилися в гру, або писали повідомлення. На низенькому столику між ними стояло два туристичних рюкзаки, Зроблені з чорного нейлону, нові, проте дуже низької якості. Такі рюкзаки продаються в магазинах, які торгують фотокамерами за 10 доларів і телескопами за 20. На одному з рюкзаків була пачка тісно завезених гумових стрічок з магазину канцтоварів. Зверху на другому рюкзаку був автомат УЗІ. Ричард відповз назад та приєднався до Ченг, яка сиділа біля кухонних дверей. Він прошепотів. Нам потрібно знайти камінь. Для вікна. Він кивнув. А якщо до цього? Він прослідкував у напрямку її руки. Відірваний від подвір'я клаптик бетонного патіо. Квадратна ділянка з чотирма кутами. Трохи крива. У центрі була діра. Якийсь твердий матеріал. Пластик, або вініл, або суміш обох. Основа для парасолі від сонця. Він прошепотів. «Ти зможеш це кинути?» Вона відповіла. «Звісно». Він усміхнувся. «Зовсім не худеньке дівчисько». Він сказав. «Через секунду після того, як я виб'ю двері». Вона підняла підставку. Він підготувався і прошепотів. «Все гаразд!» Вона кивнула. Один крок, другий, третій, а тоді він ударив ногою об замок і двері розчахнулися, і поки він падав усередину, то почув, як розбилося вікно у вітальні, а підставка від парасолів впала на підлогу. Він пройшов крізь кухню до вітальні і побачив, що чоловік ліворуч досі тримав у руках свій телефон, а той, що був праворуч, Миттєво потягнувся рукою до автомата, проте раптом він зігнувся, бо його плечі чомусь смикнулися і стислися від болю, рефлекторно реагуючи на гучний брязкіт позаду, а тоді безліч скляних уламків покрили його голову та шию, а в полі зору опинилася якась розмита пляма від великого предмета, що залетів із заднього подвір'я. А ще в полі його зору раптом опинився правий чобіт ричера, який ударив його по обличчю з боку і кинув на долівку, як кидають старий дощовик на блискучу підлогу. І саме на цьому гра закінчилася, тому що все, що Ричарові залишалося тепер зробити, це взяти в руки автомат, перемкнути селектор у режим авто, міцно стиснути руків'я та спрямувати дуло на те місце, де в чоловіка було серце. Він сказав, не рухайся. І чоловік виконав його команду. З коридору не було чутно ні звуку. Літня пора, теплий вечір, усі гуляли на вулиці. Чоловік запитав його. Що відбувається? Ричард відповів. А відбувається те, що ми забираємо вашу зброю і гроші. Чоловік глянув на той рюкзак, на якому зверху були гумки. Рефлекторно. Ненавмисно. Ченк підійшла і стала за ними. В кишені вона стиснула кулак. Ричард сказав. «Обшукай їх обох». І вона це зробила. Швидко і старанно. Нічого цікавого вона у жодного з них не знайшла, окрім ключів від авто та двох пістолетів. Ключі були від Ауді, а пістолети виявились Марок Глок 17 та Берета 92. Обидва були 9-мліметровими, так само, як Узі. Годі й казати, їхня зброя та боєприпаси були в чудовому стані. Ричар попросив. Оглянь їхні сумки. І вона це зробила у тому рюкзаку, на якому лежав Узі, вона знайшла тисячі маленьких паперових пакетів, наповнених коричневим порошком. Імовірно, Героїн, поділений на дрібні порції, потім запакований і тепер повністю готовий до продажу на вулиці. У сумці з резиновими стрічками були гроші. Величезна купа грошей. Неприємні масні купури, п'ятірки, десятки та двадцятки, вони лежали окремо, лежали у стосах та були закручені в рулони, деякі з них були надірваними, деякі зім'ятими. Проте всі були тісно спакованими. Ось для чого ті гумові стрічки, подумалось Ричарові. Колись він читав книжку про бухгалтера із картелю, який витрачав 5 тисяч щомісяця лише на гумові стрічки, щоб йому було чим перев'язувати гроші. Він запитав. Де Ауді? Чоловік відповів. Спереду. Щасти тобі з нею. Ви підете з нами. Допоможете нести сумки. Дурня. Заспокойся. Іноді виграєш, іноді треба і програти. Ми не копи. Ви досі у справі. Відробите за декілька тижнів. А тепер рухай свій зад до виходу. Чоловік узяв по сумці в кожну руку, а Ричар почав підштовхувати його до виходу, Одною рукою тримаючи свого полоненого за комір, а другою притискаючи автомат до його попереку. Ченк тримала глок у лівій руці, а берет у правій. Коридор був довгим та страшенно відразливим, а попереду вони вже чули звуки з вулиці. Пустопорожні балачки, сміх, човгання ногами, рух машин – усе було тихим та приглушеним через спеку, відстань та зачинені двері. Ще десять секунд, сказав Ричар. Будь розумником, і ти виживеш. Він вів затриманого чоловіка збоку, дозволивши чен ковзнути між ними та відчинити двері. Тоді ричар виштовхнув його вперед, і раптом сміх та розмови обірвалися. Там було одинадцять людей, деякі стояли на подвір'ї, дехто стояв на тротуарі, а дехто навіть на водостічних канавах. Одним із них був маленький хлопчик приблизно двох років, три з них були жінками до двадцяти, двоє були крутими на вигляд чоловіками, яким трохи за тридцять, а решта – п'ятьма худорлявими дітьми приблизно дванадцяти років, такими собі хлопчиками на побігіньках. По вулиці проїхала машина, повільно, наче для показу, і наповнила всю вулицю гуркутом і звуками з колонок. Тоді вона зникла з поля зору, і Ричард штовхнув свого заручника вперед. Його одразу ж оточили люди, які вже готувалися до бійки, проте полонений чоловік сказав їм лише одне. «Відступіть!» Ченк натиснула на ключ, і чорний седан підморгнув фарами. Він був меншим, ніж ті легковики з водіями, що їздили по місту, проте і не зовсім компактним. Ченк відчинила задні дворцята і Ричар примусив свого заручника покласти сумки на сидіння. Тоді він його розвернув і штовхнув у напрямку будинку. Узі він усе одно тримав на поготові. Ченг сіла за кермо. Ричар позадкував до пасажирського сидіння. Ченг рвучко рушила з місця. Ричар витяг із заднього сидіння рюкзак із героїном та розвіяв його через вікно поки Ченк набирала швидкість. Маленькі паперові пакети полетіли в різну біч, усі сіючі, усі коричневого кольору, наче наше стясаранчі, що правда, уже мертвої, наче вихор повітря під час злету гелікоптера. Люди почали вибігати на дорогу, намагаючись підібрати пакети, женучись за машиною, випереджаючи стрибками один одного та прагнучи впіймати якомога більше. Чоловіки що були в будинку, також вибігли на дорогу, намагаючись навести лад та забрати те, що належить їм. І це було останнім, що побачив Ричар, тому що Ченк влетіла у крутий лівий поворот в кінці вулиці, що йшла по діагоналі, після чого її мешканці зникли з поля Зору.